ا ا ورثه و ا څوک په کوم ترون کې شامل دي څوک له مونږ په اړه کوم موقف لري څوک له دوک منه څوک به تفاوتي موقف لري دا څو نووس اثر به زړه مله دنیا سره غيږی نیسه د خپل هغه به پیژنې وزن نه سونده شدا سره غيږی یاستي دا به پیژنې دا دیږي وګوره مې جوړې مووی دا دی وزن پاساس کی کی دا څومره درغو غوږي دومره وزن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 شاسي نه نه نوسته په څرېړې هغه باندې د نړۍ یو کورو به د اسلام نه هیڅ په دغه اګني کې د اسلام نه نه ویل دوه مهم ده د دې کې څه شي دي چې کله چنګیز ورته رامنډه کې کله انګريز ورته رامنډه کله فرانسوي ورته رامنډه کې کله را دوی په مایندې مونږ په خبر فوج راځه تباشي مړي پریدي یایو میس هغه ځخونه لاسره جوړ شيری په بلډلاره ورو نه خدي غنوره سرنوش پستر کوي او دینی تمدني مذهبي دا اهمیتونه دا دوی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 تداهم مشاهیدینو کې دا نن درچینې کوي بل دوی نه بیا د ټولو مسایلوforeach یوه اصلي سپورت مینه دې محټه ووت چې محټه وته صحافیانو یو بناورته را منډه کړه مایکونه ته کوم ځای وزیر افغانستان یې هرتي تدا سپورت چې ترسره کړی زمره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 په څه دی له ځبنې وایو تر اوسه تحلیل کې له هادا نړۍ وایو په اسلامي نړۍ کې خپل قدینی له از مخته مسیهیت شرته ده یوهدیت شرته اسلام شرته ده هندویزم شرته ده نور دینونه شرته ده قدینی له حسبه وای تر هول سره بیا په چا دینه خاص یو باخص ته کې له حسبه وای پېښنه نه لري ک کوم اسلامی حرکتونه موجود دي کوم جهادی دي کوم فکری دي کوم دعوتی دي کوم مستقيم دي کوم انعرف دي کوم من سره دوست د موخ خلاف دي د کومه استفاده کولای شو دي چا سره پیون چا سره نه شو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 تراغور ستیا دا د افغانستان نقشې دا د افغانستان نقشې یو انشاءله مختصره <تصفيق> د دې کدو زده د افغانستان نقشې په جنگل دی د طبي په جنگل دی د سياسي په جنگل د قومي په جنگل کوم قومونه ب کېږي څو فکيري د کوم کوم کوم خصوصي د تاریخ کې د دفاع د خسارت د 4 څومره وات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 پټ چې د ځانموږه بس په خپل بس یو ولې مشو ځمالي چرچ چې د اماراتي اقامې یا د قیام به نولري تاثیرات بس موږ په نړۍ کې داس شي مخلي باندې سر پوښو تا وترغوم تاسو اغه د خپل اسلامونو په ما خلاف اسلامونو نه مليسه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 دغه ولایتونه په لاس کې دغه لارې انتخابات وکولل حجم حجم ده هی د انتخابات د یو سروې او حجم معلوم شو دومره څوک نه درلوده چې راشي او صندوقونو ورکې په کورونو کې خپل ډکره ګورې درې لکه او اټیا زره دوی په خپل افغانۍ کوړ وخدیدې انتخاباته ورزید. داس نه کنه. درې لکه او اټیا زره پریکو پولیس پریکو اردو پریکو امریت ملي پریکو خربکان ادا ټول چې درې لکه او اټیا دا وخدیدل. یو لکه او شپږ زره پکې د ناتو د امریکایانو او څلور اویا زره پکې ابل کوټره دي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 تکفیر د لایې څه شي دي دی دا د نن زما نه نه دی مانی فکر ديموکراسي نه اسرائيل کې کله چې يهوديت نه مانی نه دی مانی خو ديموکراسي نه مانی یو څه په نتیریږي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 چ که تاسو باندې امریکایيونو د اسلام مخالفني ټول دنیا کې اسلام منغو خو یو خاص ماډل لري اسلام یو خاص اسلام کله د ترکی اسلام را مرټکیږي کله دیوبلمن کې اسلام د مصر اسلام را مرټکی دا اوس تاسو معلومات چې ازهر په کابل کې خپل په هانتون خلاص کړئ ازهر جامع او زر کسان اولاما طالبان تربیلا منویل دي, دي چې ازهر دیموکرات اسلام یو امریکایي او اسلام په افغانستان کې خلق جوړوي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 اسلام په نامه کفر راکړی د دې عملایم او د دې مخې نشانه بیا په تعلیم او تربیعه څو نارووان په کې په کوم روان ده په نړی روان ده دا. او یو ډول فکری چې په خلک ده کارونه دې کفر کوي خدای بیا مسلمان بولی په دغه باندې کې اهل سنت او جماعت په دې مشهور و علما او او نظر څه شیدا چې په دې باندې کوښش شبیته وسڅوي په کوم فکر دوست یو غنو او دوښمن